Ovdje sljedeće poglavlje je, e, navodi šta, šta je zabranjeno osobi u stanju džunubljka. I navodi tu e, jednu stvar, e, dvije, tri, četiri, pet stvari navodi. Prva stvar kada tahrumu salatu la je, kada zabrano je klanjanje osobe koja stanuje u junubuka. Naravno, on uzmao je neka oko oko oko oko, oko, oko, oko Dokaz zato su kaže la jako duga salata salaten bighairi tahur in Allahu nema ti namaz bez bez tahareta, bez čistoči. Kaže jae tvojim kontom junuba fatahuru, kaže ako stanju junubuka očistite se. E, Dovoljne je maloča na tome da nije dozvoljeno klanjati. Ustaan u stajanju Druga stvar koju navodi, a to je, kaže, tawaf. Kaže, lene Rasulullah sallam sallam, kao le, tawafu bil bejti salatom. Kaže, tawafi oko kuće, oko, oko bejtu Laha, Allahovi kuće, je kaže namaz. U nasobu risa, ila ennekum te tekellemune fija. Kar, osim što vi govorite u njemu, pričate u tom namazu, na čovjek je koji je da priča, da govori, kreće se ovdje i tako U je. Uglavnom, ovaj, spominje se, iznavodi se ižmaučenjaka na tome, da nije dozvoljeno obaviti tavaf u stavanju džunulog. I to je osnova. Osim što od ima jedna iznimna masjela, a to je da žena koja dobije hajz u toku uh, ili odlaska na umru ili hadža i treba i ni mogla da da obavi tavaf i ifade zbog e, zbog haiza e, karavana ili one je s kojima je došla agencija s kojom je došla treba da se vrati u svoju zemlju i onda a ona treba da izađe iz obreda iz obreda hadža ili umre pa znači ču ona obredi ma ču ona se da stan obredali i njoj dozvoljeno kao izuzetak u tom slučaju da u stanju џунугла obavi ostanju pardon stanju Hajza da obavi va. Od toga poslije poznato razilaženje i tako dalje. Većina učeniaka da nije istra nda je bati da mora sačkat ili da ode u svoju zemlju pa da drugom prilikom. I što ih stalno se broji da u hramima, nisu došla obrede i da se onda vrati i da obavi i da obavi e, ta va. Znači pa što danas jako ti jako ne to može neko koji živi blizu vode. Al da neko ode i vrati u svoju zemlju kad će podnoći, kad ima mogućnost tako dalje. Pa su u tome se onda izvodili še i neki drugi učenjaci i rekli si da, da je to stanje nužde i da u tom slučaju nju dozvoljeno da u stanju uh, hajza da obavi tavav kao vid nužde i da ne mora ponovo da se vraća. Dok osavlji činjaci kažu da nije dozbiljno da je bak, uglavnom taj time, za se to izmjena, mesela onako usput je spominjeno. Znači ovo je i stvar, da meklanja namo stanu Džunubluka, I stanju Ajza ibn Farasa misli se i da se na obolja tava oko toga su složniji učenjaci a ovo ostalo što na dolazi a to je diranje mesan mushafa diranje mushafa stanjuju nubluka stanjuju Ajza ibn Farasa učenje Kur'ana stanjuju nubluka boravak u mešu sa nubluka ove sve tri meseca su mesela hilafije mesela oko koji postoji veliko raznolik učenjacima prva što se tiče mushafa da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno ovaj, uh, dirati uh, Musaf u stanju uh, Zunubuka, uh, kaže, zbog dokaza, zbog riječa i poslanika, sallallahu alaihi veselem, la je mesul Qur'ane ila Tahir, uh, Mushaf ne dira osim onaj ko je Tahir, ko je čist. Ovaj hadis, govorili se o njoj, smo ga dostaći, mi se već. Ovaj hadis, znači, ima u sebi slabosti, slab a je koji se uzme da je ostavni, pa se pitan koja vrsta čistoće, tri vrsta čistoće imamo. Čistoća od širka, čistoća od džunubluka, čistoća od toga da, da se im, nema abdest ili ima abdest. Uglavnom, ovaj hadis je slab i skupija očnjaka ovaj, je na stavu da diranje mushafa da je dozvolju stajanju džunubluka i bez abdesta jer jer je hadis slab nema drugog dokaza ona koranska ajat lajem esun ille mutahiru takođe koran taj odnosi na leh mahfuz i na meleka ne odnosi se na ljude uglavnom nema nema vjerodostojnog šerijsku teksta koji kazi na zabranu diranja mushafa ostajanja džunubluka pogotovo jela kao je pitan da osoba prenese da dadne nekom i tako dalje da u tome nema smjetnje naravno da je bolji ne govorimo ovde kad je bolji Ne govori onde da li haram da li ima grijeh ako dodijemo. Ispredno da nima dokaze, znači da osoba kad dirne mushaf u stanju džunubluka ili bez zavljesta da, da ima grijeh i da nije dozvon da dirne mushaf. A na kakve postoje spitanja ovaj, je li postoje mushaf za vrijeme poslanika samog sada? Je li postoje mushaf kakav danas imamo? Kad je, sa, kad je sakupljen mushaf? Kad je, kad, je, kad je sakupljen za vrijeme Ebu Bekra, pa Osmana prepisan oni četiri ili šest nuski podijeljen u čitavom umetu i tako dalje. Kako će reći, ne daj neka, daj mjesto Kur'an, ne dira niko Kur'an koji nije Tahira, Kur'an, tada nije bilo sakupljeno ujedno. Onda se može reći, pa dobro, možda je mislio na one, na one papire, one koji spisali, razdavljeni. A tada nije bilo papira uopšte, nego pisalo se na lišu, na, na koži, na, na drvetu, na kamenu, na svim drugim prijatim bilo papira. Papir su muslimani uzijeli od koga? Od kineza i preko muslimana je prešao u Evropu papir. posli a tome znači iste i strane gledajuće kako ne dira Kur'an kojem Musa tako tako naučen i bio sakupljen Musa nije bio Kur'an je bio, Kur bio sakupljen od Musaf u jednim korcama. uglavnom ova je ispravno da nima dokaza za to vjerodostojno sedišo je učinje Kur'ana qiratu Kur'an učinje Kur'ana kaže limaruvie enahu kana sallallahu alaihi ve selle la yahjubuhu shay'un min la kurani laysa janabe nega sečava od od Kur'ana od učinjenja Kur'ana ništa osim junubluk I taj hadis na da je da je da je slab da je ima u sebe slabosti. Ovo, ovo deo navodi da je Lima ruvije. Ruvie, znači sa sigatu daf prenosi se ono et. Prenosi se ovaj da da poslednjih sam sled znači nije gaspečalo od Kur'ana e, nikako stanje osim osim junubluka. E, taj hadis je također slab i ispravno je znači, da nemamo nikakvog dokaza za učenje da je zabranjeno učiti mushaf u stanju junubluka. Uh, pa neki učenjaci razvoja, znači ovdje u mesebe nastavu mal, mal, mal, blagi haos, znači on dozvoljava i pa kaže ovaj dozvolja neki kaže dozvoljeno ženu stanje haiza jer ako ne bi prošlo toliko dana 7 do 10 dana ako kaže sinje obnavljanja hipsa dozvoljeno ako nije ako nije hifs onda nije dozvoljeno onda ovde kažu oni koji kažu da je zabranjeno pa kaže eh, zabra, dozvoljeno kaže da se neke riječi izgovaraju koje postoje u Kur'anu poput bismile i poput alhamdula postoje u Kur'anu a ostalo nije i taj me sjeća na šapas otoga veliku veliku ovaj Da, da, da nekad idu neke detalje spominati zašto, za u osnovu nijema ja dokaza u osnovu dokaza da je zabranjeno učenje Korana u stanju džunubluka kad to dokažem onda možemo ulaziti u detalje ovoj koje je spomenuto u fiskim knjigama također boravak lmuktu fil mesjid, boravak osobe u džunubluku u stanju u stanju džunubluka u mesjid on to dokazuju sa ovim koranskim ajetom vola džunuben ila abiri se bilin niti kaže džunubu kaže osim Abir, bir onaj koji prolazi se bil put prolaznik na putu a jedno otumačenje kaže nje je to znači prolaznik na putu znači da prolazi kaže kroz mešchid da bude prolaznik kroz mešchid znači mi je u stanju kaže junubluk ovde rješava da isu ovde uzimanju gusla zbog junubluka od pardon ihadisu ajto. et a et govori junubluk uzmani gusla zbog junubluka ova jedna verzija od spomenje jedno tumačenje kaže wala kaže, kaže niti kao junup Kaže, osim, kaže, Abir. Abir onaj koji prolazi. Sebil na putu. Koji prolazi na putu. Čega? Kuda prolazi? Kaže, kroz meščitu. Nije dozvoljeno, kaže, Džunubu da bude u meščitu, kaže, osim da bude u prolazu. Sindar je, znači, ispravno da je tefsir ovoga ajeta, kod, kod od Ashaba, Dubna i Abasa i drugi, da se ovdje, znači, misli na putnika. Da je putniku dozvoljeno da klanja u stanju uh, Džunubluka. Ako se ne može da se okupa, na koji će način da klanja? Da hozmetajem onda. Znači. E tako da znači da dokazivanje sa ovim A dokazivanje, znači sa onim oko kojima, ima razlika ko Na kraj kao A A tu hoće spomnjemješ, gdje hođe mešić spomniti to A Ne ima uopće mešić donać. Znači. Kaže niti e, vola džunube, niti stanju, u stan džuluka ili labiri se bilin, Abir, bir onaj koji prolazi se bil na putu. Prolazik na putu. E onda su kaže unutar mešhide jedno tumačenje, aj je tu ali slabo to tu tumačenje i dokazuju onda sa drugim sa hadisom kaže vole ima ruvi je ruvje kaže ima u njemu znači slabosti kaže inni lao hilul mešhide li hayd ne, ja ne dozvoljava mešhid osobi uh, ženi u stanju haiza kaže niti osobi u stanju dunu bluka ovaj hadis takođe slab ima osobi slabosti da je verdostan bio objašan dokaz da nije dozvoljeno da se boravi uh, da se boravi znači unutar mešhide osoba koja je u stanju džunubluka. a mi znamo da je skupina losufe, da su bili spavali u mešćidu. I to bili mladići u godinama, kada je najpriličniji da, da, da osvanu i da spavaju i da boravi kao u džunubi. Mladići bili. Mnoga, mnoga, velika skupina sklaba koje spavali u mešćidu. I bilo je zaočkivati da budu u stanju džunubluka. I da nije, do, šedno, nije preneseno jednom vrednostu na džinu da, da trebaju paziti kad su u džunubi i da moraju otići se okupati i odvratiti. Pa onda imamo ženu koja je čistila mešćidu u stanju hajza žena koja bila čistila Hadis u Buhari i Muslimu. Pa kada je preselila, pitao, poslanci, gdje je ona, žena, ne viđa mi, pa kaže, ona je preselila mi smo njih uko, pa što me, kaže, niste obavijestili. Da joj ja klanjao, klanja, pa je otišao Hadis Buhari Muslim, pa otišao na njen mezaru, nakon što je prošlo uh, 15-ak dana, više dana prošlo, otišao na mezari, klanjao dženazu prema njenom kaboru. Naravno, pravcu kiblije su krenu. Klanjao dženazu na mezariu a ona je bila čistila mešid znači stalno ona bila vezna za mešid bio to posao da čisti mešid i bilo je lokošno znači, da, da je prolaz do vrijeme od mjesec dana da prođe 7-10 dana kada je u stanu, stanju hajza a Hadis govori o hajzu isto i da nije došlo da je upozorio da vredosno Hadis kaže kad budeš stanju hajza nemoj da ti čistiš tako da se sviče stavacija, znači sve dokazuje na to Naći da su i ashabi boravali i da su žene boravle, da su stanju haiza borali i stanju junubka što je ispravan stav, a znači ovaj hadis je slab, ispravan stav znači da je dozvoljeno da dozvolimo stanju junubka da osoba koja ima potrebu da bude u mešči da prođe kad znači a stanju haiza žena da ode i odaje u mešči da bude u stanju haiza u mešči, o tome se meselama govorio sam jedno i drugo i treći detalji, pa koga interes detalji mogu se vratnati. Znači ove tri mesela ispravno je da nema dokaza koji koji zabranjuju Musafa učine Kur'ana i boravaku u mešči u stanju haiza i stanju eskodene tersel kvrkve